Таємниця виявилася справді дивною, здатною збентежити будь-яку мудрість. Вона полягала в тому, що ішак, який стояв тут, у кутку, насправді був зовсім не ішак, а перетворений злими чарами на ішака наслідний принц єгипетський, єдиний син султана Хусейна Алі, що царює нині в Єгипті. Розказуючи Агабекові все це, Хоча Середін сам дивувався, як ворочується в нього язик. Ось чому я годую його абрикосами і білими коржами, шкодуючи, що не можу роздобути в цьому глухому селищі вишуканішої їжі. О, якби я міг подавати йому щодня кошик трояндових пелюсток, политих нектаром. Голова Габека і без того затьмарена пішла обертом. У склистих червячків він повірив, але в це повірити ніяк не міг. Схаминися у Загбаю. Який він принц? Найсправжнішенький ішак. Тсс, господарю, невже не можна висловлюватися інакше? Ну чому не сказати цей чотироногий, або цей хвостатий, або цей довговухий, або нарешті цей покритий шерстю? Цей чотироногий, хвостатий, довговухий, покритий шерстю і шак, виправився Габек, хоча на слідін схилив узнебонзи голову. Якщо вже ти не можеш стриматись, господарю, то краще помовч. Мовчати? засопів Агабек. Мені у моїх власних володіннях, через якогось нікчемно стримайся, господарю, благаю тебе, стримайся. «Ішака!» – вперто закінчив Агабек, неначе наче вбив тупий цвях. Хвилину тривала мовчанка, Ходжана на середін зняв свій халат і, розп'яливши його на тополиних жердинах, відгородив стіло ішака, мов завісою: «Тепер нам буде вільніше говорити, якщо тільки ти, господарю, трохи стримаєш міць свого голосу, подібного до труби». Коли в бесіді ти знову дійдеш до цього непристойного слова, постарайся вимовляти його пошепки. Добре, буркнула Габек, постараюсь. Хоча, правду кажучи, не розумію. Скоро зрозумієш. Ти здивований? Ти не можеш припуститися думки, що під сірою шкурою, довговухому і хвостатому вигляді може ховатися людина? Та ще й царського роду? Та хіба ти ніколи не чув історії про перетворення? Тут ми повинні зазначити, що за тих часів мусульманським світом ходило безліч таких історій. Були навіть мудреці, котрі писали про це товсті книги. А в Багдаді з'явився якийсь Альфа-рух Ібн Абдалах, що запевняв, ніби сам на собі випробував кілька перетворень. Спочатку бджолу, потім із бджоли в крокодила, із крокодила у тигра і нарешті знову самого себе. Одного тільки перетворене ніколи не зазнав згаданий альфарух із шахрая у чесну людину. Але це окрема розмова, тут недоречна. Повернемося до халупки. «Чути я чув, але завжди вважав це порожніми вигадками», сказала Габек. «О, тепер ти бачиш це на власні очі. А де докази?» Що в цьому, – він стишив голос, – у цьому ішакові свідчить про його царственне походження. А хвіст? Білі волосинки в китичці на самому кінці. Білі волосинки? Оце і все. Та я тобі знайду цілу сотню їх на будь-якому ішакові. Тихіше, тихіше, господарю, – говори пошепки. Ти хочеш більш переконливих доказів? Ясна річ хочу». «Цей ішак-принц, так перетвори ж на моїх очах у людину, або навпаки, перетвори якусь людину на ішака, тільки тоді я повірю». Якраз таким ділом я і думаю сьогодні зайнятись, повернути йому на короткий час його справжній царствений вигляд. Що стосується перетворення якоїсь людини на ішака, то, мабуть, вдасться і це. «Так починай, уже північ». «Так, вже північ, я починаю». І він розпочав. Знаючи, що дублену тусту шкіру Агабека пройняти зовсім нелегко, хоча на середі не шкодував ні запалу, ні ретельності. Він кидався по халупці з кутка в куток, викрикуючи хрипким голосом заклинання, кидався на стіни, відскакував від них, як м'яч, тупотів ногами, падав на підлогу і корчився, тремтячи, сходячи піною, Потім увесь пітний, задиханий, взявся за ішака, обливши його з першу чарівньою що ішакові вельми не сподобалось. Він заферкав і замотав головою. «Кабахас!» – придушеним голосом скрикнув, ходжа насредін, входячи в стіло. «Сув чимоза! Дочимоза, каламай! Замніхоз!» При цьому він з-під сорочки, непомітної для габека, сунув ішакові підніс пахучий і здобний корж. Але в пащу не давав. Цим нехитрим способом він швидко довів іжака до повної несамовитості. Той заревів, підняв хвіст і, брикаючись, почав кидатися на жердини. Цуцуру, Лімчазу. востаннє заволав ходжа на середін і, обливаючись потом, підбіг до Агабека. Ходімо, господарю, тепер ходімо. Ніхто не повинен бачити диво перетворення, інакше сліпота невиліковна на все життя. Він витіснив Агабека з халупки, вийшов сам і щільно прочинив двері. За мною, господарю, за мною, відійнемо подалі. Тут залишатися небезпечно. Агабек, злегка приголомшений, заклинаннями, не опирався. Вони повернули на стежину, що вела до відвідного река, хоча на середині вдавано закашлявся. Ніч відповідала йому криком перепола. Це означало, я готовий. Все йшло як слід. Біля водяного лотка вони всілися поряд на кінець колоди, що підтримувала коловорот. Ходжа Наслядін ще не зовсім відсапався після чаклунства і жадібно пив свіже нічне повітря. Помалу його серце заспокоїлось, і дихання стало рівним. Нагабека нічна прохолода теж справила добродійний вплив, розігнавши чаклунський чад – що згустився в його черепі під товстими кістками. Недовірливий від природи, схильний бачити в усіх людських діяннях переважно шахрайство, він і в халупці не дуже вірив, а тут, на свіжому повітрі, звільнившись від дії заклинань, остаточно витворізив. І в темній душі Агабека почала їй злість, змішана з досадою, що його хочуть пошити в дурні. Він в'їдливо засміявся. «Ну, і де ж це твоє диво у Закбаю?» «Ще не відбулося, господарю. Зачекаймо». «Нічого чекати. Вже видно, що з твоєї крутійської витівки нічого не вийде. Ішак залишиться, як і був ішаком, але ти навряд чи залишишся охоронцем озера». Про себе він думав. Ось чудова нагода вигнати його з посади, не повертаючи застави. Він хотів ошукати мене, але ошукав самого себе. Ці підступні думки Агабека були, звісно, зрозумілі, хоч і насередину, начебто він їх чув. Він усміхався в душі, але мовчав. Перед ними шуміла, пінилася вода, під тиском стікаючи в лоток і страсаючи по міст, що передавав своє коливання колодам, на яких вони сиділи. Мовчання і на середі, на Агабек тлумачив по-своєму, на судівський лад. «Чи тобі нічого відповісти? Скажи тепер, навіщо тобі служити у мене за одну таньгу в день, якщо ти справді чарівник? Своїм чарівництвом ти міг би заробляти тисячі. Мовчиш? Ти, мабуть, забув у Закбаю, що маєш справу з тим, хто був головним харизмським судьдею» якому доводилося розплутувати обмани набагато хитріші. У голосі Агабека виразно чулося вдавано благородне обурення, давно вже йому звичне, як втім і всім іншим неправедним суддям, що виголошували свої вироки не за справжню вину злочинця, а за догоду вищим або на власну користь. Якби ці судді не вміли за власним бажанням викликати в собі таке обурення, то як би інакше могли вони прикидатися перед самими собою, що судять щиро і чесно? Як могли б жити в добрій злагоді з своєю нечистою совістю? «Ага, попався», – продовжував Агабек, розпалюючи себе дедалі більше. «Ти думаєш, я не розпізнав обман з першого твого слова?» «Ні, розпізнав і бачив, що все це чистішеньке шахрайство». Я хотів тільки перевірити і викрити тебе. І ось перевірив. Тепер зрозуміло. Ти безсоромний брехун. І твої склисті черв'ячки. Але тут, на цьому самому слові, він був схоплений за язик. Схоплений за язик і примушений замовкнути. І кинутий в жах. Тому що за щоночі тишу ночі раптом прорізав неймовірний нелюдський крик, від якого відразу захолола вся кров у його жилах. Цей крик виходив із халупки, хоча на середину став на Дякую тобі за твою всемилостиву допомогу, о Аллах. Піднявшись з колін, він звернувся до Габека. Сталося, ходімо, господарю. Розділ 32. Те, що побачила Габек у халупці, Сповнило його безмірного трепету. На місці ішака стояв чоловік. Чоловік у дорогому парчевому халаті із безлічу блях і медалей. Чоловік із вуздечкою на голові, опоясаний шаблею, дорогоцінною шаблею з ефесом чистого золота. Зігнувшись вдвічі, мало не повзучи, хоча на середі наблизився до нього. блискучий принце. «Який є щасливий, бачите ваше таке щасливе сьогодні перетворення?» Чоловік не відповідав. Його від голови до п'ят стрясав крупний дрож. Ламали корчі, мов би у нападі падучої. Зуби його ляскали, він дико поводив єдиним оком, з якого виходив пронизливий жовтий промінь. На губах клекотіла піна. Чоловік простягнув перед темтячу руку, бажаючи щось сказати – але замість людської мови з його вуст вихопився оглушливий ішачий рев. Агабек судорожно схопився за двері, не пам'ятаючи себе. Він би зараз усе кинув і втік, але його ноги підгиналися, наче в них не було кісток. Хоча на середин клопотався навколо перетвореного, бризкав на нього своїм чарівним зіллям. Помало тремтіння і корчі, що стрясали тіло перетвореного, стихли. Піна зникла з губ, хоча на середин поспішно подав йому води. Він жадібно випив, обливаючи підборіддя і парчевий халат. Потім заговорив скрипучим і сварливим баб'ячим голосом, із виском. — О, недбайливий і ледачий рабе! Чи довго ти ще мучатимеш мене цими тимчасовими перетвореннями? Хіба ти не знаєш, яких страждань коштує мені кожне перетворення? Отже, Середін тільки кланявся йому нижче і нижче. — Хай пробачить найясніший принц і майбутній султан свого нікчемного раба. Але мені досі не вдалося зварити досить сильне чарівне зілля. — Це триває вже чотири роки! Тепер я розшукав нарешті в околицях селища траву, якої бракувало, аби моя суміш набула повної сили. Тепер у найясніший принце справа завершена і ваше остаточне перетворення відбудеться раніше осені, як тільки ми прибудемо до Єгипту, до двору вашого сонцеподібного батька, незрівнянного і непереможного султана Хусейна Алі. А доти я мушу перебувати в цій мерзинній шкурі? Тут я веселий, о великомилостивий принце. Ваше остаточне перетворення може відбутися тільки в Єгипті, і обов'язково в присутності вашого батька. Тільки його поцілунок закріпить моє червництво, і після цього ви вже назавжди залишитесь у власному вам від народження царственному вигляді. Нічого не вдієш, доведеться чекати, зітхнув принц. Та чого ж ти стоїш, як стовп або швидше пень, зніми воздечку, зніми шаблю, заховай її або куди-небудь подалі бо при зворотному перетворенні вона піде всередину мого тіла за подіями мені зайві страждання. Хаджона Слідін зняв з нього вуздечку і відчепив шаблю. «Ось уже чотири роки ти прислуговуєш мені, але досі нічого не навчився», – продовжував принц. «Ти зовсім не вмієш поводитися в присутності царствених осіб. Думаю, тобі будуть непереливки, коли ти обіймеш посаду візеря і головного скарбника Єгипту. Мій батько Султан Хусейналі Налі вельми вимогливий до придворних що й до пристойності. У палаці є особлива таємна кімната для покарання батогами візирів та інших високих вельмож, які порушили пристойність. Боюсь, якби би тобі не довелося в ній побувати. О, найясніший принце, Ти навіть стояти як слід не вмієш. Ну, хто так стоїть перед царственими особами? Де відданість у твоїх очах? Селюче! Де роболіпство в спині? Де захоплення? О, милостивий принце, Не перебивати! Закричав принц тонким сварливим голосом. Не смій перебивати! А чому сьогодні один кож був пересушений? Чому деякі абрикоси виявилися перезрілими, а інші навпаки жорсткими? А де фініки? про які я говорив тобі в минуле своє перетворення. Де вони? Я хочу фініків, чуєш ти, нитьбайливий ледачий раби. Я відкидаю всі твої виправдання. Невже ти дотепер не зрозумів простої істини? Якщо я, спадковий принц єгипетський, забажав фініків, значить вони мають бути, хоча б задля цього тобі довелося спорядити цілий караван до Єгипту на мою батьківщину. Тут погляд злодія бо це був принц, ясна річ, ніхто інший, як наш старий знайомий, одноокий злодій. Тут його погляд втупився вагабека. «А це ще хто? Це що за чоловік? Звідки він взявся? І що йому тут потрібно?» «Це один з туштешніх мешканців», шанобливо доповів ходжа Слідін. «Він чимало сприяв мені у пошуках чарівної трави, отже має деякі непрямі заслуги» перед найяснішим принцем. Тому і був допущений до споглядання. «Ім'я!» – звернувся злодій до Агабека, який ні живий, ні мертвий стояв на колишньому місці у дверях, тримаючи за притулоку. «Та-та-та-ба-ба-ба-да-бек!» – залепитав нещасний з дерев'янілим язиком. «А? Що?» «Не чую! Що?» – злодій питав Уривчисто, нетерпляче, трохи гавкаючим голосом, як і годиться вольможній особі у розмовах з упосліднішними. «Татарбек? Тарабек? Цабакабек? Що? Га? Фідабек? Магобек? Агабек!» Шовковим голосом підказав хаджана Слідін. «Агабек!» Ось тепер я чую ясно. Так, так, поважно злодію. злодій. Значить, Агабек. Ну що ж, Агабек так Агабек. Хай буде Агабек. Підійди ближче, не бійся. Агабек наблизився і впав навколишки. Ось, дивися, повчально звернувся злодій, доходжи на середина. Цей чоловік, хоч і сільський мешканець, але доволі вправний у поводженні з царственними особами. Подивися на вигінь його спини. Зверни увагу, як старано він, незважаючи на свою глядність, припадає до нашого царственного підніжжя. А ти? Хай дозволить мені найясніший принц сказати кілька жалегідних слів на своє виправдання. Цей чоловік не завжди був сільським мешканцем. Ще в нещодавному минулому він обіймав високі посади. Звичайно, він звик поводитися з високими особами, тоді як я обіймав високі посади. Це і видно. Тоді було б слід повчитися у нього. Коли станеш єгипетським візиром, не надто часто відвідуватимеш таємну кімнату. Підведися, звернувся принц до Агабека. Твоє обличчя вселяє мені довіру. «Займися надозвілістям, неоком, придворною наукою. А я в нагороду пройшлю тобі з Єгипту. Ай, ой, ув, о, о, о!» Злодій заскротав зубами, забився в корчах, і з його рота разом з піною знову вихобився трубний шачий рев. І на довершення всього він, поводячи вогнено-жовтим оком, почав швидко рухати вухами. Уміння, яким оволодів ще з малочку. Почалося. заволав хоча на середін, штовхаючи в спину заціпенілого Агабека. Почалося зворотне перетворення. Швидше, швидше, звідси, бо інакше ми обидва осліпнемо. Ноги не слухались Агабека. Він без тремтів, наче й сам готувався до перетворення на ішака. По його жирному обличчю струмував піт, і з грудей виривалося хрипке дихання. Хоча на середін або як витягнув його з халупки і посадив на камінь перед входом, приваливши спиною до стіни. Свіже повітря, розтирання, холодні примочки, лоскотання соломинкою в ніздрях справили нарешті на Габека належну дію. Він прийшов до тями. А як принц? було його перше запитання. Він уже, думаю, що вже. Давай заглянемо. Агабек коливався. Страх боровся у ньому з цікавістю. Проте цікавість пересила. «Тільки ти перший!» Хоча на Сальдін прочинив двері. Заглянув. «Так, сталося!» Заглянув і Агабек. У халупці все було спокійно, тихо. І на тому місці декілька хвилин тому він на власні очі бачив єгипетського спадкового принца і навіть обмітав бородою пил з його чобіт. Тепер стояв той самий, що й раніше, сірий ішак, який, на вигляд, нічим не відрізнявся від багатьох тисяч своїх довговухих родичів. Але, тільки на вигляд, внутрішнє ж його єство було таке надзвичайно блискуче, що Абек, затремтівши, знову схилився перед ним до землі. Поки, хоча на середін готував ішака коржами за абрикосами, Агавек встиг зовсім оговтатись після пережитих хвилювань, і в його хитромудрій суддівській голові закипіла робота. У який бік були спрямовані його помисли, здогадатися неважко. Є царствена особа, від якої в найближчому майбутньому можна очікувати великих милостей. За щасливим збігом обставин він привернув до себе то присличливу увагу цієї особи, і навіть удостоївся від неї доручення. Було б дурістю знехтувати такою нагодою, не спробувати дістати з цього найбільшу користь для себе. Треба було діяти, не марнуючи жодної хвилини. Подібно до всіх можновладців, Агабек відзначався стрімкими переходами від найприниженішого страху до цілковитої безсоромності. Він сміливо війшов до халубки і впав навколішки перед ішаком. Хай пробачать мені найясніший принц, що я наважився порушити його царственну трапесу. Але дії цієї людини вселяють мені істинну скорботу через їхню крайню непристойність. Хіба так прислужуються царственним особам? Суворо звернувся він до Ходжина Середіна. Передай мені коржі. Хай буде це для тебе першим уроком, згідно з побажаннями великого принця. Передай абрикоси. «Дивися і вчись!» Так, справді, було на що подивитись і чому повчитись. Як згинався Агабек, подаючи коржі, як ретельно обмивав абрикоси і різав їх навпіл, видаляючи кісточки, якими солодкими, влесливими і вкрадливими були його слова. Мабуть, такого вшанування ніколи ще не удостоювався жоден і шаг у світі. Коли обидва кошики спорожніли, а Габек зажидав рушника із благоговінням витер і шакові морду. Той, вирішивши, що йому підносять якусь нову страву, взяв рушника в пащу і почав живати, Але розчарований в своїх сподіваннях з огидою виплюнув. Найясніший принц закінчив трапезу, виголосував Габек, дивлячись на ходжу на середину з тріумфом і навіть з верхню. Так завжди буває в палацах. Ті, що звели царя на трон, віддаляються, а наперед виходять з листивці. Потім вони довго сиділи на камені біля дверей мазанки. Окрилений першим успіхом, Агабек пристав доходжі на середіна, як реп'ях до ішачого хвоста. Він вже зматикував, що справа тут неабияка, і шлях з цієї убогої халупки веде просто до Єгипту, до підніжжя трону. Усі почуття, що складали основу його душі, тобто невтановане чистолюбство, пожадливість і сластолюбство, раптом сколихнулись. Забувши про свою втому, про пізній час, він настерливо розпитував Ходжуна середіна про все те, що стосувалося принца, коли і за яких обставин перетворився принц на ішака. Де був тоді ходжа Середін? і від кого дізнався про велике лихо, що спіткало єгипетський трон, де він зустрів принца і як розрізнив його з-поміж решти ішаків. Хоча наследін ускочив би в халепу, якби заздалегідь не підготувався до цих розпитувань. Він розказав Агабекові довгу і заплутану, але на той час цілком імовірну історію, якої ми тут переказувати не будемо виходячи з того, що кожен може сам вигадати її для себе, цілком на свій смак. Саме з цієї хвилини, коли я зустрів його зігнутою під в'язкою хмизу на гірській стежці поблизу Пенджабу, і дотепер уже чотири повні роки, як я мучуюся з ним, закінчив із зітханням, хоча на середин. Але тепер кінець моїм мукам близький, чарівне зілля виготовлене, я затримуюсь у цьому селищі ще тижнів зо два, аби набрати в запас чарівної трави, бо вона росте тут, тільки тут, а потім попрямую до Єгипту. День, коли я перед лицем великого султана завершу свою справу і поверну йому спадкоємця, буде найщасливішим у моєму житті. Ще пак, підхопив Габет, обійняти посаду Єгипетського візиря і головного палацового скарбника. Хто тобі сказав, що я збираюся обійняти цю посаду? Хай султан залишить про собі свої милості. Я не скористаюся ними. Ти не скористаєшся? Як це зрозуміти? Ти що, відмовишся від посади візиря? Звичайно, відмовлюся. Я жидаю тільки одного – свободи і самотності. Вважаю, що і будь-хто на моєму місці відмовився б якби пізнав дачу принца так само, як я!» Він заглянув у халупку, щільніше причинив двері. «Принц спить, можна говорити без побоювань? Повір мені, господарю, це найнестерпніша істота з усіх чотироного двоногих, що населяють землю. Упертістю він подібний до ішака, якщо б він не був принцем, я б ніколи не став повертати його в людську подобу, бо теперішня більше йому підходить. Він злий, безглуздий, сварливий, галасливий, прискіпливий. Одним словом, містить у собі всі найгірші вади і людської натури, злиті воєдине. Кажучи, його найясніший батько ще гірший. Тепер міркуй сам. Як можу я, необізнаний з палацевими хитрощами посісти посаду візиря. Сьогодні візир, а завтра без голови. Агабек слухав, завмираючи, не вірячи своїм вухам. Щастя так і плевло до нього, так і йшло йому в руки. Ну, який з мене царедворець, продовжував Ходжана Сайдін, я народжений не для влади, а для потаємних роздумів. Моя справа – дослідження таємниць, Уже двадцять років я віддав науці чарівництва. І не дарма, у чому ти сьогодні пересвідчився. І раптом я мушу все це кинути. Заради чого? Аби мене щодня водили до таємної кімнати? Якби ці слова вимовляв хтось інший, а не людина, що присвятила себе наукам і роздумам, Агабек, можливо, остерігся б відразу їм повірити. Але тут повірив. Бо всі такі люди... Звіздарі, дослідники, поети, шукачі життєвого настою і чарівного каменю, що обертає свинець на золото, усі вони вважалися вже й тоді несусвітніми дурнями, які нічого не тямлять у повсякденних справах. А тому варті неухильного ошукування на кожному кроці з боку людей розсудливих, чий розум, замість небезпечних крил, має у своєму розпорядженні чотири десятки вертких маленьких ніжок, дуже зручних для вигідного і цілком безпечного шастання по землі. «Ти маєш рацію», сказав Агабек із легобокодумним, поважним виглядом. Він уже вважав ходжу на середі на своєю законною здобичу. Уже почав метушитися навколо нього, випускаючи клейку павутину. «Посада візера скажу з щирістю, тобі не до снаги». Я й сам це знаю, і тому вирішив зробити так повернути султану його первістка, відмовитися від усіх посади почестей і просити в нагороду якийсь усамітнений будиночок і довічне грошове утримання, достатнє для прогодування. Бачачи жадібну лихоманку, що охопила габека, ходжан середині відкинув усяку обачність і пішов до своєї мети навпростець сам підставляючи крила і лапки під павутиння. «Я дослідив ще далеко не всі таємниці природи», – мовив він. «Ось чому мені потрібні роздуми на самоті. Я вивчив перетворення людей на дрібних тварин – мурашок, бджіл, бліг, комашок і мух. Дослідив царину великих тварин, чому ти був сьогодні свідком» але поки що не вивчив перетворення людей на жаб, риб та водяних жуків. Значить, можна перетворити людину і на муху, і на бджолу, і на мурашку. Немає нічого простішого. Так от, чи не хочеш випробувати все на собі? О, навіщо, навіщо ж не треба? Ти не відчуєш ніякого болю, навіть і не помітиш, як станеш блохою. На один тільки день а завтра я поверну тобі людський вигляд. Хоча на середину хотілося спати, і він прагнув якнайскоріше випроводити гостя. Зараз я принесу чарівне зілля. Колись іншим разом, поспішно сказав Агабек, підводячись, у нього не було жодного бажання перетворюватися на блуху, та ще й наразі, коли попереду так привабливо вимовлювалося в тумані далекі єгипетські милості. «Ми обидва втомились. Прощавай!» Хоча на свій провів його до арека. Вже світало. Схід розгорався. «Знову вони в'ються навколо тебе, ці склисті черв'ячки!» А Габек неспокійно закрутив головою на короткій шиї. Бесона ніч давалися знаки. Черв'ячків плавало навколо в досталь. Зовсім не треба було брати цих супутників із собою в далеку дорогу тим більше, що в Єгипті, як він заздалегідь передбачав, неминуче з'являться нові. Сьогодні ж зайду до моли і замовлю йому заопокійні служби на рік вперед. Хай на ці гроші він відновить мечеть. Так йому й скажу. Так позбулися чоракці витрат на оновлення мечеті. Але це було найменше з благодіянь, вчинених оджею на середі нам. Попереду були інші справи, істину великі. Говорити про них було б передчасно. Проникливі, нехай вгадують, решта хай зачекає. Попрощавшись за габеком, ходжа на середін довго дивився йому вслід, весело піднявши широкі чорні брови, потім повернувся до своєї халупки. Повіки йому злипалися. Халати чоботи він скидав уже на півсні. Двері за ним залишилися напіврозчиненими. Він подумав, що треба було б їх зачинити, але вже не знайшов у собі сили для цього. Він столив очі і вже на межі сну встиг ще почути заклик Медзина, що залетів до халупки, в ранішню, подячну молитву за новий день і нове світло, послані світові. Голос Медзина. Мідний, і чистий, линув за вітром, мов на широких крилах, Поряди з хмаркмою, назустріч сонцю, Що повільною рочисто сходило за гір У всій своїй вічній і немеркнучій величі. Милостям твоїм немає межі, І могутності твоїй немає меж. Проголошував Муедзин, і все в світі молилося. Люди, звірі, птахи, навіть безсловесні дерева, трепочучі і під вітром, Квапились обігріти у вранішньому промінні Кожен свій листочок. По всьому світові від краю до краю починався день. Шуміли вітри – південний, північний, східний, західний, Блищали сніговими вершинами гори, Синім прозорим полум'ям світилося моря, Струмували води, гірські долини Наливалися злаки на полях, Тящали плоди у садах, І виноград просвічував і золотився, Накопичуючи в собі сонячний, солодкий настій. А хоча насередин спав, Забувши створити вранішню молитву, Як це нерідко з ним траплялося. Але, мабуть, такий гріх легко прощався йому, Бо його сни були світлі, повітряно-веселкові, від сонячного променя, що падав крізь прочинені двері, на його обличчя просвічував стулені повіки і забирався до нього прямо в душу. У ту саму її частину, яка згідно з дослідженнями наймудрішого Аль-Кадира, нашими перечуттями та сноводіннями.